O dia 9 de março na história, 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral partiu do Rio Tejo em Portugal na segunda expedição às Índias, mas acabou chegando ao Brasil em 22 de abril do mesmo ano. Em 1939, em Washington, o Brasil e os Estados Unidos assinaram acordos econômicos para, entre outras coisas, a criação do Banco Central do Brasil. Em 1970, o presidente Emílio Garrastazu Médici criou a Caixa Econômica Federal ligada ao Ministério da Fazenda. Em 1977, Estreou o filme Lúcio Mauro, Passageiro da Agonia, de Héctor Babenco que conta a história verídica de um criminoso que por 10 anos fugiu da perseguição policial. O filme atingiu cerca de 5 milhões de espectadores. 1998 Foram encontrados em Alexandria, no Rio Grande do Norte, fósseis de grandes animais pré-históricos que datam de 4 mil a 10 mil anos atrás. Esses são os fatos que fizeram o dia 9 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia!